Și că era odată într-o țară un craie care avea trei ficiori Și craiul acela mai avea un frate mai mare Care era împărat într-o altă țară mai departat Și împăratul fratelui craiului se numea Verde împărat Și împăratul verde nu avea ficiori, ci numai fete Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului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 Dacă te bizuiești că îi putea răzbate până acolo și vezi că ești în starea a cârmuii și pe alții, alegeți un cal din Herghelie, ia iați bani cât ți-or trebui, hainei care ți-or plășea, armei care-i crede cât-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu. Atunci fișorul craiului și iei cele trebuitoare, zice rămas bun, apoi în cale că își pornește. Dar nu merge mult și ea ca la capătul unui pod îi iese înainte o namelă de urs mormăind. Calul să spere și fiul craiului, nemai mai l strâni și neîndrăznind, dar merge mai înainte, se întoarnă rușunat înapoi. Același în caz îl a doua zi și feciorul cel nervăciu, care se întoarnă și el grav.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 Puterile și înțelepciunea ta Până la genunchiul broaște Apoi, dă, tată Tot omul dator să încerci. Acolo unde n-au izbutit Frații tăi, voiniști în lege nu o să izbândești tocmai tu Cel mai mic dintre ei Mai bine caută-ți de treabă și nu mai cutiza să mă înfrunți. Fiul cel mai mic Ies afară în grădină și își începea în inima sa, lovit fiind de apăsătoare de cuvinte ale părintului său. Când nu mai ia ca se trezește dinaintea lui cu o babă, gârbovă de bătrânețe. E, de ce stai așa pe gânduri luminate, crei Ea mai bine-mi baba cu ceva. Ia lasă-mă încolo în Acum am altele la capul meu. Pecor de craiț. Spune-i, babi, ce te ești. Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva Mătuș, știi ce? Una-i una ai una și două mai multe lasă mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de Minate, la casă Minate, crăișor, nu te iuți așa de tare? Că nu știi de unde-ți poate veni ajutor Ce vorbești, mătuș? Ce ajutor îmi poți da, dumneata? Ei, ei creișorule, nu căuta să vezi că-s și-s Multe au văzut ochii mei de atâta amar de veacuri Hai, miluiește baba cu ceva ține mă dușă, bănuțul este E acum, aluminat crăișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătatea. Ascultă culoarea mintei ce-am să-ți spun Du-te iar la tată tău Și cere să-ți calu, calul Armele da. și hainele Pe care le-au avut în tinerețe da. Ei, Și atunci Ai să te poți duce unde n-au putut Merge frații tăi înțeles, da. Tată tău s-o împotrivi Și nu vrea să te lase Dar tu stăruiește Pe lângă dânsul ca să-l îndupleci. Hainele sunt vechi Și ponosite și armele ruginite Iar calul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 Apoi mai scoate niște strai vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de ruzină și se apucă de le grijește bine. Pe urmă umble o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la herghelie. De tavă s-apropie o răpiugă de cancari, cum apucă o gură de fierbinte în sală, s de trei ori și îndată rămâne cu parul lins spre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 mergiți în pașie, dragi! Și merg ei o ză, merg două și-merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru.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 ei, călătorule, dacă ți-i vorba de așa Ai să-ți rup ciolanele umblând Că pe ei sunt numai oameni spâni Mulțumește-te că m-ai aflat și tocmește-mă Și dacă o ai apuca o dată, te deprinde cu mine Știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneata Căci așa sunt eu de felul meu Îmi slujesc până cu dreptate A, păi, dă, spânule, nu știu cum să fac Din copilărie m-am deprins să nu-i calc sfatul tătânei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 Pe arșiță o asemeneare coreană mult plătește. Nici nu știi cât mă simțesc de ușor, pune, Parcă vine să zbor, nu altceva. Ia vă și în o leacă, să vezi cum te răcorești. Că bine zici, tare mi-ar prinde bine o leacă de umbră. Iaca, o să-ți ascult sfatul. Just a bit. Ash. Ash. <laughs>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 și în cale că fiei pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân Arap alb în urmă ca slugă Și merg ei și merg cale lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări Și într-o târzie vreme ajung la împărățări și împăratul Verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mese cu toată șinstea cu venitul unui fișor de crai. Iubiții mei svetnici și curteni, să ridicăm cupele în sănătatea dragului meu nepot și oaspete. Care vă va într-o zi? Ce spui, surioară, cu câtă cinstire a fost întâmpinat vărul nostru? Așa mi se și cuvenea. Nu zic, ba, dar mie nu mi se șterge din inimă chipul urăcios în care se poartă cu harapa, alb slugalui, lui. Cu crile vorbe l-a la graști și s-a sumețit că îl părmuiește dacă iese din cuvânt. Mie mi se pare că vărul list al nostru nu seamănă în partea noastră nici la chip, nici la fire. Arapa alba are o mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos. Să mă tai bucățele, dar mie nu-mi-i drag de fel vărul Are o căutătură piezișă, rea și vicleană. Și eu am băgat de seamă surioară, dar muzai să ne punem la cătgurii, să nu-i aducem supărare tatălui nostru. Vai și amarare să fie când va ajunge vărul nostru împărat. Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot! Mulțumim, mulțumim, dragii mei. Dar acum...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 pentru că numai în grădina ursului, dacă-i fi auzit de dânsa, să afle să ales de aistea. Și mai rar om care să poată lua dintrânsele și să scape cu viață. Hmm. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar se bizuiește la treaba asta și el știe ce face și ce dreje De mi-a din când în când, așa, câte puține, de poftă Un rămășa că sluga mea mi -a aduce salăț în tocmai ca aceste Și încă multe, fie și din piatră seacă Ce vorbești poate Unul cadânsul și încă necunoscător de locurile astea Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă? Doar de țăurât de viața lui Lasă, moșile! <laughs> nu ducem neata grijă Harapal!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 fie încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, harapalb Iată, aici pe vatre am pus la fiert o mână de somnoroasă La un da. loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere Așa. Fiertura asta am să o turn în fântâna la care se adapă ușor, ah. Și apoi las, ca fi bine mm -hmm. Mm -hmm.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 să ai repede în grădină harap alb de să sălăț în și cât îi vrea de multe Că pe urs l-am pus eu la cale Săpânii, ți am îndeplinit porunca. Ia casa din grădina ursului. Hei, boșule, ce mai zici? Și să zic poate? Ia, când aș avea eu o slugă ca ea asta, nu i-aș trece pe dinainte. Ha! Salatul, moșule, și multe minunății am văzut într-însu ne poate. Mult ai văzut, întocmai este Dar lucrul și el mai de preț nu ți l-am arătat încă Ei, ia privește și ragula asta din sipet. Ei, am văzut eu, moșule, felurite, pietre scumpe Dar ca acestea drept să spun, n-am văzut Oare pe unde se pot găsi? Pe unde să se găsească poate? Ia în pădurea șerbului și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe Mult mai mari și mai frumoase Hei. Mai întâi și că are una în frunte De strălucește ca un soare Dar nu se poate apropia nimeni de șerb că e vrăjit Hei, Moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici Eu pun rămășac pe ce vrei Că sluga mea are să-mi aducă pielea șerbului cu cap cu tot Așa podobit cum este Arapant! Porunca stăpânei Du-te mi pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice-i face Dar numai decât să-mi aduci pila cerbului cu cap cu tot Așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc Hai, hai, formește iute că nu-i vreme de pierdut Ei, Harapal, așa e că iar te au ajuns nevoia de mine? Așa este, măicuță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 Prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu Când vei ajunge și tu odată mare și tare Vei căuta să judeci lucrurile de afira păr Și vei crede celor asupriți și năcăjiți Pentru că acum știi ce-i necazul Până atunci mai rabdă Că ți i dai eu vreun ajutor Mulțumesc de bunătate, mătușă Iaca, țin aici brăzaru și sabea lui statu palmă barbă, cot.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 de gata e gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească, măicuțe Te vâri și rămâi acolo toată ziulica De-amează când va veni cerbul să bea apă și s-a culcat Și a dormit cu ochii deschiși cum îi feleșagul Ieși încet ișor și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sapie Apoi iute sări în apă și șez acolo întrânsa până după asfințitul soarelui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 Auzit, dar de văzut nu te-am văzut Ești numai o leacă Să te văd Dacă ești vremec de comoara ceci o las. Nu te arăta, stăpâne! Arapa Arapa Ești numai o leacă Să te văd Gată-ți de treabă, stăpâne! Arapa. Ca a și soarele Acum pot să ieși în bună voie stăpâne Să jupești divina Ți-am îndeplinit porunca, stăpâne că pielea cerbului cu toate nestematele întregi oh. Oh. Ei, moșule, ce mai zici? tu sau vorbele mele? Ce se mai zic nepoate? Ia samo sluga, o slugă așa e și credinșoasă ca arapă alb, Aș pune-o la masă cu mine Că mult prețuiește omul acesta Ba să spune pofta în cui? Ei, hey, moșule, dragă, sluga e slugă și stăpânul e stăpân S-a mântuit vorba cum văd eu, dumneata, prea intri voia voia supușilor, de aceea nu-ți dau cerbii pietre scumpe și urșii salăți. Dacă m rândui mai degrabă în locul dumii tale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția! A hălăduit până de vreme La curtea lui Verde împarat, În bună pace, prefăcut în o draslă și așteptând să ajungă În fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împărat Un ospăț foarte mare În cinstea nepotului său La care ospăți fost au cei mai străluciți Oaspeți, împărați Crai, voivozi, capitanii Oștirilor, mai mari orașelor Și alte și alte fețe luminare Și cu toții îi aduceau cinstire spânului Afară de fetele împăratului Care pasămite simțeau ele ceva Vai, surioară, tării păclișbărulistă al nostru Nu uita el cum se uită câinele la mâtă Lasă că și draga dragă, asarea da, nu Îmi spune inima că e om fără leji Dar de... cum să ieșem cu vorba înaintea tatălui nostru? ce e asta? Ce cântec minunat se aude? Pe semne sunt cântecele împărătești. Nu, dragii mei, oaspeți? Nici eu nu știu ce poate fi. uite vă acolo, la fereastră! -te -te. O pasăre măiastră! -te -te. Și culori nimai văzute! Și ce oi strălușitori de marjan! Parca a statul grăiască! Priveți-vă! Mântați pești Iar la a, a, a, cuvântat cu glas omenesc Și a zburat de nici ar fi pus. Ascultă, moșule, dar ce hram poartă împăratul ăsta și fata lui? E, nepoate, împăratul ăsta are o fată tare frumoasă, cum alta lui, dar și zbârlugă de nu poți să o dovedești oricât ai vrea mele măiastră trebuie să fi fost chiar ia. A venit să ne-i scodească <laughs> Cinstiți oaspeti Nu se știe care din aceste vorbe e adevărată ah, Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor <laughs> Dumneavoastră, cinstiți oaspeți Se vede că paște boboci, de Nu vă pricepeți al cui faptul acesta Uite chiar și sluga mea are știință despre aceasta Arapal! Poruncă, stăpâne Acum de gravă să-mi aduci pe fata împăratului roș De unde știi și cum ești tu? Hai, formește Și nu cumva să faci altfel fel te dus de pe fața pământului Dragul meu, căluț, la grea nevoie m-a băgat iară spânul pune, nu te mai plânge atâta După vreme rea, fie vreodată și senin Las pe mine, că știu eu pe unde te o duce la împăratul roș Dumă de grabă, căluțule!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 Miște atunci furnicii pentru ajutorul păgăduit Și apoi pornește tot înainte Și mai merge el cât merge Și mai ia ca și se întâlnește cu roi de albini Și să învârteau bezmete și de acolo până acolo Neavând unde să se așeze Și făcându-li cuib cu urbiniș Pleacă voinicul mai departe Mulțămit în sine Și numai cei se înfățișează înainte Căiața albinilor zicându-i Harapalt pentru că ești așa de bun și te ostenit de ne-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. Nu ați aripa asta și când ai avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu dat am să-ți fiu un trajutor. Stăluțele, lungă drumul și tare greu. Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește. De când băzbâim prin codul ăsta fără capăt, mi s-a urât. Și medemirarea, cum de s-a stârnit din senin asemenea crivă. Cată să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Iaca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc. A, chiar așa? Să tot ardă acolo nouă strengem de lemnă. Iar lângă foc văd o dihanie de om care se păcătă. Mai, mai mai ciudată, arătare! Ce urech clăpăuce și ce buzoaie groase, pe semne suflă în foc. Suflă, el suflă, dar de-asurda. Că de suflarea lui se pune promorocă mai groasă de o parte. Auzi! Auzi cum se vai. Oh, Morde frid! Morde frid! Să ne apropiem, stăpâne! Oh, Morde frid! ce tremură așa omului? Și parcă toată suflarea și păptura din jur îți ține ham. Mor de fric, mor de fric. Multe mai vede omul cât trece. Mai. dame, ia spune-te, nu ești tu gerila. Așa-i Nu Tu trebuie să fii pentru că și focul în lângă tine Rest, râș, râși, arapalda. unde mergi fără mine n-ai să poți face nimic abu. Hai și tu cu mine dacă vrei Da abia te-ai mai încălzi mergând la drum ha? Merg Și mergând ei o bucată înainte, arapal vede altă năzdrăvănii și mai mare O namilă de om Mânca brazile de pe urma 24 de pluguri și tot străga în gura mare. E bode, bode! <laughs> păi să nu pufnești râs! <laughs> mai, mai, mai că multe s mai văd pe semne că ai stai flămând zilă, stai fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi de nu mai poate să tura nici pământul. E foame! <hă> Râs rest arabalb! Dar unde mergeți voi fără de mine, n-aveți să puteți face nici o izbravă. Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar n-am a te duce în spinare. drum, căduțele!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 se vede că acesta e prăpădenia apelor, vestitu setilă, născut în zodia raselor. Râsul, râsul, râsul, Dar unde vă duceți voi? Vă de mine degeaba, vă duceți! Hai și tu cu noi, dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blastămul broaștelor și îi dară răgaz morilor să umble. <gătă -i> Patru înainte, ca să-l întâlnească, numai după o bucată de drum, pe vestitul ochilă. Brr, mai, mai, ce schimonositură de om! Brr, are în frunte numai un ochi. Spune-mă, bun, la ce-ți ochiul acela mare cât o sită din frunte? Iaca Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste șapucă. Dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului ah, Poate că tu ești vestit o ochilă, Frate cu pândilă din sat de la Chitilă Peste drum de nimerilă, ori din târg de la sălcați a? Meji ești cu căutați și de urmă să nu-i mai dați Mă rog, unul i o pe fața pământului Râzi râs, harapal, Dar unde te duci pere de mine, rău are să-ți Fata păratului roșu nu se capătă așa de lesne cum crezi tu Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce de mâni Și într-un sfârșit ceata lor se împlinește cu o și mai și O pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri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 nu numește șuc. Dacă nu nimerește pasările cu săgeata Le prinde cu mâna de zbor și tot nu scapă de dâns uh -huh. Dar oarecum l-o cheamă. Zi pe nume să ți-l spun yeah. Dacă te mai duci și capul cum să-l botezi Să-i zici păsărilă, nu greșe yeah. Să-i zici lețilă, nici atâta yeah. Să-i zici lungilă, asemenea După năravul și apucăturile lui Să-o că este ai vestit Tu păsărilă lungilă Râsul de de mine râs, dar mai bine ar fi să de tine, că nu știi și rog tipași. Că-i că fata împăratului Roșu mă să se capătă. E n-ar fi și unul ca mie de-acolo. Degeaba vă mai bateți ducând ducându-vă. Hai și tu cu noi dacă vrei. de a mi lua pe gerilă și l-ai purta cu nasul pe soare doar să o încălzi cât uși și, și n-a mai clănsăni atâta din mățe. <laughs> și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție Harap alb se învățeșează înaintea împăratului Luminația ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata E mirarea asemenea îndrăzneală din partea oricui îți fi vinit. Dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață. Mă mai, mai gândi eu ce trebuie să fac. Și acum, gata. Hai, duceți-vă. Slujitor. Poruca maria. Tăi. Cunoști casa aceea, diaramă pregătită numai pentru oaspeți O cunosc prea bine, Marii Tăi. Îi digi grabă foc, de cu 24 de strângi până să o faci roșe cum e jaraticul. Apoi, cum se însărează, povestești pe oaspeți la culcare înăuntru ei. <laughs>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 de nu le o veni eu de în asta, nimeni nu le mai bine Așa gândesc și eu și a pus el împăratul boi în plucul noi Dar are să-i scoată fără, fără coarne <laughs> Ia, ia, ia, ia, lungă vorba lungă sărăcia omului Mai bine haidem la culcare, așteptați doar o să-mi fac meșteșul. acum a rămas nici fierbinte, nici rece Cum e mai bine de dormit într-un sal Atunci hai să intrăm Iaca, au zăvorit și ușa după noi Și închipuie că ne-o înface scrum până la ziua Iar noi nici nu ne se închisim Mi-e de căldorică, mi somuie și... Dar eu mă simteți bine Mai eu mor de fric și doar din pricina voastră am răcit casă Pentru mine era numai bună cum era Asta că ziura, măi, Jerila, acuși să faceți și Tu nu mai condenești cu brașul avidaritatei Destul acum, că n-ai făcut capul Nu Ești bun de trăit numai în păduri cu lupi și cu ușe Alunca să-mi părătești între niște oameni cum să care Ia, ia, ia, mă de când ați pus voi stăpânire pe mine? E o zbunca, te spun dar, si când mai poate cineva de răbdare, vă măi, vă vă da, da, mai este. Dar vă vă vă vă vă Mi vă pare că tu vă vă vă vă vă vă vă vă vă Așa? vă vă vă vă vă vă vă vă de pe vă de vă palme de vă de o să Altea v-am făcut și eu pe o. da. Așa, făcut Așa am făcut, zgeriu. Așa făcut. Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâncnește mai mult. Păi dacă e... ai Ai mai bine într-un gând să ne unim pe arabal să slujim mm -hmm. și cu toți prietenii să fim. <laughs> Vă minunăților, hmm. casa așa de jiratică e toată un sloi de gheață. Pii. Și și ce tărăboi voi să aude dină unul? Sfere caţi uşcă. Îndată măriata. Nu știu ce fel de împărat e acesta de ne lasă fără foc în vatră să degerăm aici. Iar eu nu știu ce fel de arătă în voi.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 Ca de la o casă pustie Poate îi da și ceva de bău, Maria, dacă. Că <laughs> mi a spune gâtlejul de set îndată, îndată, vi s duce și de mâncare și de băutură mai de ați putea dovedi cât vă voi da eu Că de nu-ți fi mâncători și băutori buni V-ați găsit beleaua cu mine a, Nu vă pară lucru de șagă Da, avea noi atâta supărare Lumineția voastră să aduc 12 harabali cu pâine, 12 biboliți, flipit și 12 buți plini cu vin, e cel mai bun. Din să, din pe capul meu, bine. să trăiți luminate parat. De acum cred că mi-ți da fata Ca să vă lăsăm în pace Și să ne ducem în treaba noastră Căci pot împăratului verde Ne-a fi așteptând cu nerăbdare A venit e și vremea aceea Voinice Dar ia mai aveți puțin răbdare, Ia vă dau o baniță de sămânță Din maca amestecată cu una Din însâp măruntel. Și până mâine dimineață să-mi alegiți macul de o parte și năsâpul de altă parte. Oh, și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci uite mai vide eu. Iar de nu, veți plăti cu capul obrăznicia voastră, ca să prindă și alții la minte. Ei, bunii mei tovarăși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt Nu-i vorba, măcar că e așa de întuneric Deosebesc tare bine firele de mac de cele dinăsâpt Dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai Ca să poți apuca, alegii și culege niște plecuștețe Ca este în așa scurtă vreme mm -hmm. Gura de furnică? Da, gură de furnică. Ia, Ia stați-o leacă. Ia, am la mine aripa furnicii în zdrăvane de care v-am povestit. Iar am naru și cremea neastră la mine. Dă-i foc de grabă, harapal. Privit! Hai, privit câte furnici vin! Sunt de pulveri o, o. și spuză! de și iarmă! Au și prins sarac, în isip, în o parte, și m cealaltă. Da. Suntem scăpați, prieteni! Mulțumesc! Mulțumesc, bună crăiața furnicilor! Prea înălțat, împărat! Da, da, am mântuit și trepcioara asta, așa! Da, da, da, da. De acum, cred că ni-ți da fata A. Ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit e, O venie, o venie și vremea aceea, voinici. Dar până atunci...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 Ei, băi, voi păsările strungilă, dormi sau ce faci? Nu vreau te o vechei lângă, dar mi se pare că pe ceilalți i biruit somnul Păi aia asta-i fără dor și poate Fetișoara împăratului a trecut ca săgeata pe lângă ei și ei habar n despre asta ei, ei, ei. Păi, ce-s e de fată? S-au prefăcut în păsărică și pe aici drumul Dași, molcom, și haide după denzare Așa, eu ți-o arăta pe unde se ascunde, iar tu să mi-ai oprins cum țimește șugul Așa hey, Băi păsările, ia te o o ia Unii? Colom dosul pământului, tupilată în umbra iepurului a? Așa, pune mă pe din N-am de ia Ia-că-te-o, băi, colo în vârful muntelui După stânca, aia. uite Iar mi a scăpată, furisita Măi, păsările, păsările, ia-că-te-o, colo, după lună Cu trope e bine și-o hațu, băi! Dăruiește-mi viața, păsărilă Că te dărui și eu cu milă și cu darul împărătești Da, chiar că erai să ne dăruiești cu milă împărătească <gătări> de nu te vedem când ai făjit <gătări> Știu că am tras o spaimă bună căutându-te Ea mai vine hai înapoi la culcuș Că se face ziua acuș, -acuș. Și apoi și mai fi, a mai fi <gătări> Luminate împărate, de-acu' cred că mi-ți da fata să ne ducem în treaba noastră. Da, bine, băinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e de o între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purta. E, eh, hai! Și dacă-i cunoaște-o care e mea adevărată, ieți-o și duceți-o de pe capul meu... Că mi-ați scos pe real de când ați venit Hei, La mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul. Ce să fac ca să nu greșesc? Stăpâne, ai uitat oare de aripa creiesii albinilor? Ia cearcă să o chemi ajutor Că bine zici Jelila, dă-mi scăpărătoare nu da Știu ce nevoie de ajuns pe mine harapal. Nai, ai grijă, te fac eu să o cunoști și dintr-o mie Intră în palat cu îndrăzneală, să fiu și eu pe acolo Și cum ai intra, stai puțin și te uită la fete Și care vedeau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului Ei e nici acum să te văd. Cunoști care-i fata mea? Aceasta e împaratie. Acum cred că nu mi i face nici piedicare din fiindcă am împlinit toți ce mi-ați poruncit. Din partea mea, poți să o iei de-a cu harap alb. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpuie capul măcar, ei tu vrednic să o stăpânești. De acum putem merge. Rămâi sănătos, tata. Drum bun, fata mea, Drum bun. Drum bun. Carapal, Rapal, luminate împărate și slăvite stăpâne, iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului roș. Cam mult ai bătut cărările slugă, vicleară, ce ești. Da, las, că te o eu la Iar tu, domniță, că de grabă să pornim în fruntea laiului spre Fala? Lipsești dinaintea mea, spânule! Doar n-am venit pentru tine. Și-am venit pentru Harapalb, căci el este adevăratul nepot al împăratului verde. S-au adeverit vorbele mele, Mai M-ai vândut, Harapalb! Na! Așa să pățești, dacă ai călcat juramentul! Uite-te, zat capul cu paloșul! Până aici a fost pârule! Armasarul a un cu dinții pe spân Și a zburat cu din până în altul cerului Alei, de drumul de-acolo! Prașul fărânii, cu spână. Dar și zilele dragului meu nepoți s-au curmat Nu vă îngrijiti! Am la mine ulciorașul cu apă vie creu mai tu mult și bine, Harap alb, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. ial din nou un stăpânire și fi viteaz, drept și bun ca și până acum. Aceasta s-a pornit nunta lui Harap alb cu fata împaratului Roș. Și apoi fost, au poftis la nuntă Crăiața furnișilor, Crăiața albinilor și Crăiața zânilor Minunea Minunilor, dinostrovul florilor. Și a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Iar eu, încă le-ai pe o rată, și vă spun ce povestea toată